У дверях коридора його світлість мало не наскочив на Арабелу Бішуп, яка йшла попереду. Надто заклопотаний думками про капітана Блада, Уейд мовчки пішов за нею, не цікавлячись, куди вона ходила. В каюті він стомлено впав в крісло і всупереч своїй звичайній стриманості вигукнув. «Будь я проклятий, якщо коли-небудь зустрічав людину, яка б мені так сподобалась, і водночас із ним нічого не можна вдіяти». Так, я чула все, ледь чутним голосом призналася бліда, як смерть Арабела. Говорячи, вона навіть не поворухнулась і не одвела свого сумного погляду від рук, покладених на коліна. Уейт здивовано глянув на неї і замовк, задумливо розглядаючи дівчину. Нарешті він вимовив: Я ось про що думаю. Чи не через вас, бува, все це лихо з капітаном? «Ваші слова дуже печуть йому. Він тільки і знає, що твердить їх. Відмовився піти на службу до короля і навіть не потис моєї руки. І що поробиш з таким чоловіком? Досі йому щастило, та закінчить він на ног Реї. А зараз Дон Кіхот заради нас наражається на смертельну небезпеку». «Як це?» – збентежившись, поцікавилась дівчина. «Як питаєте?» «Ну хіба ви забули, що він іде на Ямайку, де розташувався штаб англійського флоту? Правда, цим флотом командує ваш дядечко». А Рабелла аж подалася вперед і жестом зупинила лорда. Той помітив, що дихання її стало частішим і поривчастим, а широко розкриті очі перелякано дивляться на нього. «Це йому не допоможе!» – вигукнула вона. «Навіть не думайте про це. Для Блада, мій дядько...» найзапекліший ворог у всьому світі. Він черствий, мстивий, нелюд, він нічого не прощає. Я певна, що лише надія схопити і повісити капітана Блада примусила його залишити свої плантації на Барбадосі і погодитися стати губернатором Ямайки. Капітан Блад, звісно, цього не знає. Арабелла замовкла і безпорадно розвела руками. Не думаю, що обстановище змінилося, якби навіть Блад знав про це, зауважив лорд. До того, хто зміг простити такого запеклого ворога, як Дон Мігель, і відкинув усі мої умовляння, із звичайною міркою не підійдеш. Він лицар до ідіотизму. І все ж, і все ж це не завадило йому протягом трьох років бути тим, ким він був, і робити те, що він робив. У голосі дівчини цього разу забринів сум без будь якого натяку на презирство який, по-моєму, був схильний до моралізування, зітхнувши, підсумував, «Життя занадто складна штука».